риготав ще дужче. В ньому враз зануртували і ганьба над стиром, і принизлива тюремна екзекуція, і кривда вигнанця, і жаль за ганнусею. Все це вилилося разом у гомеричний сміх. Та враз стих Сухоровський, зачувши образливе, «Чого і ржеш, хами?» Вимовив ті слова панок у різнокольоровій, мов, какаду одежі. Був це той же Генріх Мангольд з Великої Горожанни. І мовив до нього спокійно Міхал. «Ти не боїшся сорокопуди дзявкати на мене?» Він поворушив м'язами, що повипиналися, мов гарбузи під рукавами сорочки. Пан Мангольд добирався уже до Міхалого Камзола, і, мов, стріла відлетів від одного лише поруху руки Гевала. Помережав ногами по підлозі аж до стіни, і звідти пискнув «Ти ще мене попам'ятаєш?» І заговорив врешті. Сухоровський, «А що ви будете робити вельможні добродії із тією Польщею, якщо навіть відвоюєте незалежність? Та ж ви завтра її проп'єте, в карти програєте, по борделях розциндрите, за юдині срібняки продасте. І звідки ви взяли, що руський хлоп ще раз піде за Польщу воювати? За яку псову маму, скажіть, прошу вас? За панщину? За пиятику по корчмах?» «Загбалтування сільських дівок у панських стодолах!» Він розмашисто вийшов з візитового залу, і боязко та поштиво розступалося перед ним перелякане панство. Вегелевич підвівся з крісла, випростався, ліктями видавив стінки акваріума, в який ніби в капкан потравив з необачки, і вони розкрешилися на друзки». Вихід з паски проклав йому Сухоровський, і Іван поквапився пройти коридором, що його утворили для нахаби стетерілі патріоти. Відчував, як від навального сміху балагули повіяло в залі духом незнайомої сили. «Є ж вона в людях, дай їм волю, і запанує над світом, аби тільки могла звузлуватися в єдиний гудз, і ніхто його ж не здуже, ні розплутати, ні розрубати. Та ба, спалахне лише і згасне». За Вагелевичем зімкнувся людський коридор. В залі знову знявся галас, який вмить здолав дух бунтарської сили. З подвір'я, крізь відчинену браму, вихопилася балагульська бричка і стих у пітьні гуркіт коліс. Уже не наздожене її Іван, і огорнуло його безпросвітні почуття без виходу. Він не зможе вийти в темінь, щоб назавжди покинути місце погорди й приниження. Сам не зуміє пройти крізь пітьму, не освітить її своєю скіпкою, а смолоскипа немає, і не візьме ні в кого, бо даровані вогні блудні суть, і все ж на когось мусить спертися. А яке менше зло, те, що примарилося йому в згадках, чи те, яке щойно побачив у віч перед собою. В покорений неміч Іван в потемках піднімався східцями до свого кабінету і з подивом помічав Щотемінь щораз дорічає, а по стінах блукає мерехтливе світло. Врешті побачив біля дверей постаті жінки із свічкою в руці. Хто вона? Юлія? Рука дашком долоньки прикривала пломінець, і Іван у його відсвіті побачив, звідки знайомий лівий профіль, ніби виграєвіюваний на срібній монеті. Такою з'являлася йому колись літавиця у смердючій конурі Мацейової. Проте на рожевій моці вуха не побачив золотого кульчика у формі сердечка, тому й не міг впевнитися, що це Юлія. Когось іншого нагадувала йому загадкова жінка зі свічкою, а кого вгадати не міг. А може, тоді приходила до нього зовсім і не Юлія. Він наблизився до жінки, взяв її долонею за підборіддя, щоб повернути голову до свічки. Жінка свічку задула. Він підхопив її легеньку і податливу на руки, ліктем натиснув на клямку, двері до кабінету відчинилися, і тоді жінка зупинила його, взявшись руками за одвірок. «Валькові, то була ти?» – мовчий, Янко, мовчий, лечувся шепіт. «Я бачу, як ти страждаєш за своєю мрією, якої вже ніколи не побачиш». «Ти, Юлія, скажи!» – не питай. Ти тільки працею живеш, а тобі потрібна і ілюзія, і лише з нею зможеш стати великим ученим. Це її слова. Ти Юлія. Хіба це так важливо? Я розбуджую тобі шал кохання, і цього досить. Я хочу тебе. А чи поможе одна мить? Руки жінки опустилися, і Іван поніс її на своє ліжко. Вона була гаряча й солодка, як Юлія Валькові. І була вона Юлією. Іван отямився аж тоді, коли жінка тихо зникла. І здалося йому, що то був сон. Лежав недрімно до світанку і відчував, як вливаються в нього сила, радість від того, що є на світі жінка, яка любить його, віддана йому. І як би життя в нього не склалося, вона приходитиме до нього завжди, і він прийматиме її. Одружений і висвячений, славний і багатий, бідний і зневажений, коли нього завжди буде вона, вона, вона. А коли настав світок, зібрався, взяв течку з рукописами, тихо прокрався до виходу і на веранді застиг, наче впійманий на крадісті. Навпроти нього з перші спиною на поруче стояла в зеленому атласному шляфроку пані Анеля, прекрасна і добра, просвічена на обличчі втіхою, що бачить пана Яна. Золотий обруч прикрашав її чоло, і Іванові здалося, що це та жінка зі сну.